в ефірі Театр перед мікрофоном. У студії Ольга Лігус. Запрошую послухати радіоверсію п'єси Роковини весілля, автором якої є польський драматург 20-го століття Єжи Красицький. Галінко, це Зеня. Прошу з'єднати мене з лікарнею. Ні, нічого не сталося. Ну, просто вже початок шостої, а я уявлення не маю що з Анджеєм. Ні, ні, сьогодні не чекали ніяких складних операцій. Але, звичайно, буває всяке. О, лікарня зайнята. Ну, гаразд, трохи згодом. Лікарня звільнилася? Дякую тобі, Галінко. Алло? Це Зенобія, пане Казіміре. Андрій досі не повернувся додому. Що сталося? Поїхав? Ах, у бистрицю. Так? Так? Ой, це жахливо. Взяв свою машину? Боже, милосердий. Там такий небезпечний шлях, та ще й сьогодні так слизько. Ну, ну, нічого. Дякую вам. Чекатиму. А коли він приїде з хворою, нехай негайно зателефонує мені. Дякую. Прошу проходити. Пана лікаря, тобто мого чоловіка, немає вдома. Але він незабаром повернеться. Дякую, я зачекаю. Прошу сідати. Ні, краще сюди. Тут вам буде зручніше і тепліше. Дякую. Ви... Приїжджа? Так. Чи далеко ви живете? Не дуже. У кожному разі звідси не видно, я кажу, часа. До речі, з містечка справді мало що видно. Хто його знає? Той, хто прожив тут ціле життя і звик? Звик, кажете? Так. Можливо, ті, що живуть тут від дня народження, нічого більше в житті не бачили. Та певне, є тут і приїжджі? Хіба вони також... Як ви висловилися, звикли? Мабуть, що так. Наприклад, Анджей, мій чоловік, народився не тут, а все-таки... Також звик. Це ви хотіли сказати? Мабуть, що так. А втім, ми ніколи не розмовляємо про це. Мій чоловік завжди дуже зайнятий, адже він і в лікарні, і постійно до хворих їздить. Тут навколо села. А до тих, що ближче до гір, навіть машиною важко дістатися – коли снігові замети, чи задощить, чи ожелить, як оце сьогодні. Та коли треба, мій чоловік їде. Розумію. А крім того, він постійно повинен доучуватися. Разу-разу йому надсилають усякі книжки. Серед них і закордонні. Він мусить бути в курсі всіх новин свого фаху. Інакше, ну, ви самі розумієте. Розумію. І через те йому просто нема коли розмірковувати, чи знайшов він у нашому містечку своє місце, чи тільки звик. А ви приїхали побачитися з моїм чоловіком? Вас це дивує? Ваш чоловік має чудову репутацію і як хірург, і як діагноз. О, я це знаю. Але майте на увазі, що інколи навіть найпрекрасніший лікар потребує допомоги фахівця. Але ж мій чоловік не хворий. А можливо, він просто так заклопотаний, що не дає собі звіту в цьому? Перепрошую, але я не розумію... На жаль. Тепер у свою чергу я прошу пробачення за нескромне запитання. Слухаю вас. Вас часом не бентежить те суспільне становище, що його посідає ваш чоловік у мільє. Ну, тобто в товаристві цього провінційного закутка. Все-таки, перепрошую, не кожен інтер'єр можна прикрасити перським килимом. Ми не маємо перського килима, пані. Але я рада, що ви приїхали до мого чоловіка. Це означає, що навіть у такому провінційному закуткові, як наш, можна зажити славу. Ви перебільшуєте. У цьому містечку, напевно, легше жити. Але про славу, я гадаю, не може бути й мови. Пан лікар досі в лікарні? Ні. Власне, робота закінчується о третій годині. Видно, не дуже поспішає додому. Перепрошую, ви, мабуть, зробили неправильний висновок. Лікар не завжди може залишити хворого. Я розумію. От саме сьогодні він просто з лікарні поїхав до гірського села. Там жінка народжує від вчорашнього дня, і мій чоловік... Ой, боюся, дорога там така слизота сьогодні. Але незабаром він має повернутися. Ой. Ой, я дещо хвилююся, і тому рада, що ви... Обов'язково повернеться. Він надто розумний, щоб ризикувати. Ай, відчуває моє серце, що він квапиться і через те за нього боюся. Але знаєте, інколи все вирішують секунди. Я вже я ж, я розумію. О, я бачу, що ви приготували. Так, як правило, ми йому в кухні, але сьогодні... Якесь родинне свято? Роковини нашого весілля. П'ятнадцяті. Я хотіла... Пан лікар... Пам'ятав про це, чи також був надто зайнятий? Ні, це вже мій клопіт. Я хотіла це дуже мило, що ви хотіли. Воно і свічка. Але ж це воно не йде до роковин весілля. І цей ставник з таким ставником можна ходити в льох чи в хлів. Іншого не маємо. А я хотіла запалити цю свічку, як тільки чоловік постукає. Я справді народилася і зросла в цьому містечку. І не знаю, яке воно до чого пасує. Але і в льоху, і в хліві у нас вже є електрика. Але ж я здогадуюся, що пан лікар не місцевий. Мабуть, він приїхав сюди з іншого, іншого, я не доберу слова, світу. Що з такого? Безперечно, батьки прищепили йому певні засади. А втім, пробачте мені, я не знаю тутешніх звичаїв і не маю права втручатись. А чому б і ні? Ми зовсім не від того, щоб повчитися від інших, і навіть буваємо вдячні. Але це, бачте, не означає, що ми менш вразливі. 15 років тому, коли я йшла до шлюбу, та да що ж, 15 років тому. П'ятнадцять років – це багато. Особливо, коли поруч така людина, як мій чоловік. Так, звичайно. О, у вас красива обручка. Покажіть, будь ласка. Прошу. Яка гарна. Так, старої венеційської роботи. Справді. Це подарунок до сьогоднішньої річниці. Ні, я дістала її від чоловіка саме 15 років тому. Це родинна mm. реліквія. Вона дісталася чоловікові від матері. А мати дістала її від свого батька, а батько від своєї матері за словами «Подаруй її лише тій, котрій ти колись віддаси перевагу перед усіма жінками світу». Звідки ви це знаєте? Такі традиції в родинах. Не у всіх родинах. Я дуже рідко її надягаю. Вона мені завелика. Чоловік хотів її переробити, але... Бачите, на нашому весіллі бракувало тільки батьків мого чоловіка. Розумію. Що ж, часом жінка, яку обирає син, не видається його батькам тією, що їй він мав віддати перевагу, Перед усіма жінками світу. Я вгадала? Так. Нічого не вдієш? Ви самі плетите оці серветки? Ні. Це подарунки. Подарунки? Так зроблені? Чи можна дарувати щось подібне? І пан лікар погоджується, щоб вони лежали на видноті? Він звик. Хоча спочатку все-таки звик. Звик, кажете? Невже? Мабуть, ще ні. Хоча... Ні-ні. Як? Ви не знаєте кроків свого чоловіка? Раніше, одразу після весілля, він, як правило, біг по сходах. Тоді я знала, що це він. Але з роками кроки мого чоловіка ставали дедалі повільніші. Чи не хочете ви цим сказати, що з кожним роком він дедалі менше поспішав додому? Ні, звичайно ні. Просто в нього ставало більше роботи в лікарні. Він хотів, щоб хворим було краще. Часто розмовляючи зі мною, він ніби виключався. Навіть траплялися, при гостях раптом виходив і замикався в своєму кабінеті. <сум> Знаєте, буває, що і вночі по нього приходять. Я кажу, лишися, треба виспатись. Але знаю, що це даремно. Коли вже вирішив їхати, ніхто і нічого не втримає. От тепер, підіймаючись сходами, він інколи раптом зупиняється, наче забуваючи, куди йде і взагалі, де перебуває. Тому я не завжди можу впізнати його кроки. Ну, а щодо того, про що ви казали, навряд чи це так. Я стараюся, як можу. Адже коли б йому зі мною було погано, він їй Богу міг би влаштувати своє життя інакше. Виходить так? Виходить, міг би. Ви так гадаєте? Минулого року йому пропонували посаду головного лікаря. та я не погодилась. І добре зробила. Ви цього певні? Так, цілком. Ну, якби я була молодша, можливо, і погодилася б, щоб ми переїхали до Варшави. Дівчині ще народилась і зросла в маленькому містечку. Хочеться хоч раз у житті. Але тепер, через 15 років, от коли б Анджей був інший, думав лише про себе, Ой, перепрошую. Ой, мама. День. Залиш мені палицю, без неї я, мов, без рук. Не треба мене водити, я сама знайду місце. Твого нема? Поїхав у Бистрицю, до Породіллі. Річ важлива. Та дорога погана. Слизько. Ой, так. Але нічого не вдієш. Боюся, адже там... А ти не бійся. Хлопчик ще у вас? У нас. А як його батько? Ой, поки що ніяк. А ти не віддавай. Як твій надумав, так і буде. Безперечно, краще б йому мати свого власного. Мамо, мамо, прошу тебе. Та коли вже Бог дав інакше, його воля і край. Вечерю приготувала? Так, стоїть на плиті. Твій приїде голодний. Треба, щоб усе було свіженьке і гаряченьке. Ах. Казала ж я тобі, клади ложку колодочкою праворуч, бо люди їдять правою рукою, крім тих, яких покарав господь і зробив їх лівшами. А? Свічка? Ага, можна й свічку. Розумію. Ну, піду я. Хочу тільки одну дрібничку вам лишити. Мамо, скільки разів я і Андрій просили, щоб ти не завдавала собі клопоту? Пусте. А до чого я ще здатна? Коли руки заніміють, потримаю їх на колінах і все. От, серветка, такого визерунка у вас ще не було. Дякую, мама, але слово честі. Менше балакай, мати тобі дає, бери. Адже мати від щирого серця дає. Ну то як? Пасує? Так, так, мамо. Тепер я знаю, що вони у мене виходять гарненькі та рівненькі. Адже коли б вони такими не були, ви б їх не тримали на відноці. Я вам сплету ще на кітки на спинки крісел. Візерунок уже придумала. Мамо. У тебе хтось є? – Ні, мама. – Мене вже не обдуриш, хоч я й сліпа. Завжди, тільки помовч, я сама знайду. Добре пахне, духи. Твій батько лише раз купив мені духів перед весіллям. Я тоді від цієї її щедрості розгреблась, мов дурка, Волосся старе, таке ж, як моє, обличчя і руки, усе збігається, вже знаю, ви… Так, я його мати. Я рада, що по стількох роках ми нарешті можемо подивитись одна одній у І я здогадувалася. Хоч не була певна. Ти, Зенко, сиди тепер і мовчи. Я з гостею побалакаю, як мати з матір'ю. Я не зовсім розумію. Пробачте мені. Про що? Пробачатися будемо потім. А тепер дозвольте мене вислухати. Що це ви до мене з такою зверхністю? Без зверхності я. Просто маю на вас у серці кривду. За них, не за себе. Хоч... Мамо, прошу тебе... Зробіть ласку. Скажіть мені, прошу вас. Від душі прошу. Тепер я говорю без злості та образи. Я не бачу вас, але можу собі уявити. Чому? Чому? Мамо, я тебе прошу. А я чекала. Я знала, що колись ви приїдете... І я запитаю вас, чому... Чому я приїхала? Ні, не про це, а про ті роки. Адже я цього ніяк не збагну. Зрозуміло. Найлегше дивитися на все зі своєї дзвіниці. Так, моя дзвіниця зовсім інша. І коли б ви могли хоч раз моїми очима, хоч тепер їх уже нема. Пробачте. Дуже-дуже перепрошую. Це ваша справа, а не моя. Але я відчувала, знала, що прийде в вашому житті такий день, коли ви станете перед дзеркалом і побачите там іншу людину. Не таку, як раніше. Іншу жінку, іншу матір. І що тоді ви приїдете. Зеню, Подай мені пальто. Прошу вас. Лишіться. Я постараюся все це... Не треба, не треба. Адже ви приїхали. Цього досить. Добре, що ви приїхали. Дякую вам. До побачення, пані. Я проведу тебе, мамо. Не треба. Я сама, навіть корисно. Тоді я ліпше чую та буваю обережніша. Ще раз дякую. Я шкодую, що необережно висловилася про ці серветки, але я не уявляла... Нічого. Ми ж самі розуміємо, що вони не дуже гарні. Але ця робота для моєї матері, знаєте... Часом, мені здається, що вона більше любить Анджея, ніж мене. Не дивуюся. За все те, що він для вас зробив, на жаль, це, на мою думку, нічого не може змінити в наших стосунках. Як вам завгодно. Я здогадувалася. Коли я сказала щось не так, як слід, прошу пробачити мені. Ну, прошу, прошу. Що ви? Зізнаюся навіть, що уявляла вас іншою. Менше, як би це висловитися. Ну, я, напевно, була інша, коли виходила заміж за Анджея. Але він був терплячий, і поблажливий до мене. А я старалася, це помітно. Але все одно ми зовсім різні люди. Я маю на вас кривду, і цього ніщо не зможе виправити. Може ви чогось попоїсте, тільки коли повернеться Анджей. Будемо ставитися одна до одної так, як досі. Сподіваюся, ви мене розумієте. Чому він затримується? Заспокойтесь, будь ласка. Повернеться. Я не хотіла б бути з вами надто сувора. Що ж, 15 років – це дуже багато, хоч іноді мені видається. Може, це він? Запаліть свічку. Я була тут лише один раз 16 років тому, коли Андрій дістав місце після закінчення інституту. Тоді він обіцяв мені, що попрацює тут рік, от сили два, і повернеться. А вийшло інакше. То не моя провина. Скажу відверто, навіть добре, що ми самі. Отож, я приїхала сюди. Що? Невже мені вчувається? Ні, в тій кімнаті хтось є. То дитина. Шестирічний хлопчик. Хтось із ваших родичів? Ні. Анджей взяв його з лікарні. Мати померла, а батько дуже погана людина. Бив його і взагалі він у нас уже два тижні. Хтось мав про нього подбати. Але чому саме Анджей? Адже це і зв'язує, і накладає певні обов'язки. З місцями в дитячому будинку важко. Так от у Андрій Адже він дбає не тільки про лікарню. У нашому місті роботи вистачає. Я слухаю ваші слова, дивлюся на вас, якось не можу всього цього збагнути. Мені важко уявити собі Анжеє і лікарем, і вашим чоловіком, і зятем вашої матінки, і моїм сином, та ще й названим батьком. Вон як. А я це чудово уявляю. Ви були виховані в іншій атмосфері. Ваші батьки чекали від вас чогось зовсім іншого, ніж ми від Анджея. Коли я йшла зі станції... Так, нові будинки, крамниці, сквери, не видно руїн. Стало ніби частіше. Люди одягнені ліпше, ніж 16 років тому. Але що змінилося в них самих? Не знаю. Я тільки знаю, що не кожного дня у нас бувають похорони. Але христини щодня. Я ж зовсім про інше. А, втім, облишмо це. Скажу відверто... Зараз, Павлику, зараз! Сядьте, прошу. А знаєте, тепер я починаю хвилюватися. Чи далеко те село? Двадцять кілометрів. А сьогодні така оживить. Отже, Приві. я буду відверта. Мені просто хочеться, щоб Анджей звідси поїхав. Поїхав? Назавжди? Так, і якнайшвидше. Перепрошую, але я не розумію. Пробачте, але я повинна з'ясувати. Ні я, ні мій світлої пам'яті чоловік не були задоволені з його вибору першого місця праці. Але ми гадали, що за рік, найбільше два, він повернеться до Варшави і візьметься за приватну практику. Скажу відверто, хіба все оце для такої людини, як мій син? Я знаю його краще за всіх. Що могло дати йому таке маленьке містечко? На яку кар'єру тут можна сподіватися? Але потім цілком несподівано з'явилися ви. Не перебивайте мене, я чекаю від вас лише одного. Умовте його, розхлумачте по-своєму, він тут пропаде, загубиться, нічого не досягне. Що ви кажете, скількох він урятував? Чудово, а про нього, про нього самого ви не думаєте? Звичайно, це дуже легко, це найпростіше звикнути, як ви кажете. А звідки ви знаєте, що він звик, що ви можете знати про навколишній світ, про життя взагалі? Не знаю. Ви не знаєте, я вірю. Але коли він приїхав сюди, ви знали, що треба робити, аби прив'язати його до себе? Він мені сподобався, звичайно, як хлопець з дівчині. А коли б він належав до того самого, перепрошую, кола, що й ви, він також сподобався б вам? Звичайно. Тільки таких людей, як Анджей, на жаль, не так уже і багато. Хвилиночку. Справді йде. Отже, він вам тоді просто сподобався. Ви знали, що він надто шляхетний, надто порядний, аби уникнути відповідальності за свій нерозважливий крок. Але ж я йому також сподобалась, інакше... Знаю, знаю. Він тоді поїхав до вас, а коли повернувся... Однаково, ви не мали права псувати йому життя і назавжди його зв'язувати. Не мали права. Але це не так. Зовсім не так. <звук> так? Ні, ще нема. Дуже турбуюся. Привезли хворого? Нещасний випадок? Операція? На жаль. Гаразд. Гаразд, як тільки він повернеться. Звичайно. Ви самі розумієте, якого завдали нам болю. Старшого сина ми втратили на війні. Тут я можу мати претензії тільки до Господа Бога. У нас лишився тільки Аншій після того, як він поїхав сюди. Та заспокойтесь, ж ради Бога. Після його від'їзду ми з чоловіком відчули себе дуже старими, потрібними лише одне одному, а цього замало. Зрозумійте, що ми пережили, коли Андрій повідомив нас про своє рішення. Ми до останньої хвилини сподівалися, що до цього не дійде, що він отямиться. Ми не були на весіллі нашого Єдиного сина. Того дня мій чоловік уперше в житті. Правда, він тоді дуже нервував. Помираючи, прохав, щоб я його простила. Але сказав, що синові не пробачить ніколи. Ви знаєте, що я написала Анджеєві тільки після похорону. Можете, він Дайте слово, що не будете умовляти його лишитися. І заспокойтесь, дуже прошу вас, так розпускатися поганий тон. А що ж гарний тон? Може, ви скажете нарешті, бо я не знаю? На вашу думку, я не маю права знати. Взагалі не маю жодних прав. Ви думали, що знайдете тут убогу попелюшку, нечу пару прибиральницю. Може, я і була б така. Але за 15 років... Я також хотіла бути гідна його. І тепер ви дивуєтеся. Ви приїхали сюди, щоб... А я в перші хвилини, коли ви заговорили про нього, про Анжея, я була ладна. Так, справді, мені здалося, що, можливо, ви й маєте рацію. Але тепер я кажу вам, ні. А як же, інакше? Скільки років праці! Я не маю освіти, ні такої в родині. Чого ще ви там для нього бажали? Але ми разом стільки років, і у мене також є якісь права на нього. Я... У мене... У мене крім нього нема нікого, нічого, розумієте? Анджей, мій чоловік, і тому я кажу вам ні! Ні! І ти мені це кажеш? Ти, яка... Ви нічого не знаєте, нічого! Ні про мене, ні про нього. Ви здатні гніватися і тільки... Ви не хотіли подивитись на нас, на нього. А ці 15 років, ці 15 років були нашим життям. І його, і моїм. І не тільки нашим. Тут живуть і інші люди. І ніхто не має права. Ніхто, ніхто. Навіть ви. Старашко. Здрасте, Кого я бачу, от добре. Матінка. Чи не так? Напевно, Анджей зрадів? Анджея нема. Шкода. Але він незабаром повернеться. Дозвольте відрекомендуватися. Капітан Станіслав Гжесяк, начальник місцевого управління цивільної міліції. Охоронець громадського порядку, отже, майже ангел-охоронець. І таке інше, власною персоною. Де блукає Анджей о такій порі? Поїхав у Бистрицю, до Породіллі. Аби ще на одного хулігана стало більше на світі. Давно вже має повернутися. Ой, боюся я за нього. Чи не міг би ти? Нема чого боятися. Це я тобі кажу. Його ще жодного разу не штрафували за порушення правил безпеки руху. Прошу сідати. Дякую. Правда, мені нема коли. Щойно доповіли, що поблизу переховується один небезпечний тип. Озброєний. Ми повинні все так організувати, щоб під час облави не загинула жодна людина. А тут як на те моя Каська захворіла. У неї температура, і вона плаче від болю. Кажу дружині, щоб поклала їй компрес на живіт. А дружина не хоче? Назвала мене знахарем? Он, як буває, пані. У власній господі самого начальника міліції в один мент можуть звільнити». З найнебезпечнішими бандитами чоловік справляється, а проти власної жінки без сили. Справжній вам кінець світу. Коли Анжей повернеться... Він приїде дуже втомлений. Хіба він єдиний лікар у цьому містечку? Ні. Але бачите, найкращі чудотворці ті, що їх добре знаєш. А ми з Анжеєм як побратими вже багато років. Не критимусь, спочатку були з ним прикрощив. Як тільки почав працювати в лікарні, все йому не подобалося. Стан справ, догляд, харчування, навіть доглядальниці. Хотіли його звідси вижити. Ви уявляєте, як важко спрацюватися з людьми. Почекай. А що? Ні, ні, ще не він. Сташко. Зателефонуй, будь ласка, до управління. Хай пошлють якусь машину в Бистріцю. Я справді боюся. Буде виконано. Галінко, дай мені терміново управління. Це Гжесяк. Негайно пошліть машину з рації до Бистріці і пошукайте там лікаря. Тільки миттю. Дякую тобі. Бачите, пані, міліція то сила. Про що це я? Ага, отже, хтось хотів його позбутися. Адже люди не люблять, коли їм кажуть, що вони роблять не те, що слід. Правду кажучи, я сам не знав, що робити з цією халипою. А потім сказав їм, чого вам від нього треба? Що він усе в руки взяти хоче? Чи старається, щоб усім було ліпше? Приїхав хлопець у таку дірку, бажає працювати. Ваша справа – придивлятися до нього, а не заважати. Дали йому спокій, зрозуміли, переконалися. Тут, знаєте, люди звичайні, прості, нічого в житті не бачили, а Анжа і слово честі до кожного вміє підійти. А втім, чого це я вам розповідаю – Може, ви те тут кілька днів, самі побачите. Я приїхала не для того, щоб лишитися. Я не казав про постійне мешкання. Хоч тут тиша, а ви вже не молоді. Повітря свіже, ліс близесенько, тут грибки, там рибка, самі розумієте. Пані приїхала, що... Прошу, вас не треба. Це наша родинна справа. Щоб умовити Анджея поїхати. Назавжди. Виходить так. Так? А з ким я гратиму в шахи? У всій окрузі лише він один добрий партнер для мене. Ну, знаєте... Крім того, він давно тут. Усіх знає наскрізь, у темряві знає, де, де в кого серце, де нирки, де шлунок та інші тельвухи. Незамінних людей нема. Правда. Але бачите... Нам важко звикати до чужих. Анжея вже давно всі мають за свого. Такий лікар не просто медик, а щось більше. Це авторитет. Коли треба владнати якусь серйозну справу, йде Анжей. Лікареві важко відмовити, адже кожен усвідомлює, що колись може перетворитися на пацієнта. Та я накажу вас заарештувати. Ви дієте свідомо і наумисне на шкоду нашим громадянам. П'ять років. Ви жартуєте. А ви як думаєте? Тепер поговоримо серйозно. Чого ви хочете? Ви це чудово розумієте. Так, розумію. Чорт, забирай. Перепрошую. Скільки років він тут живе? Шістнадцять. Чи не здається вам, що цього досить? Може, ви вважаєте, що він уже поставив на собі Христа? А я? Хіба я, стара і самотня жінка, не маю права зажадати від свого сина хоч краплину сердечності? Так. Кажуть, що матері народжують дітей не для себе. Що ж, справа не моя. Але мені здається, що коли в усі порядні люди заходилися втікати з таких містечок, як наше то на карті країни утворилися б величезні білі плями. І тоді було б дуже кепсько. Тетя, хочу їсти. Зараз, Павлика, зараз. Слухай, Нозеню, якщо коли-небудь до вас з'явиться його батько і почне бешкетувати, негайно дзвони мені, я його вже заспокою. А вона? Що ви могли мати проти неї, коли вона стільки років? Лише одне, якби не вона. Неправда. Я ще до їхнього весілля чула про неї дещо. Я мала право знати, ким нас потішить наш син. Перепрошую, але ви все дещо спрощуєте. А долі людські часто бувають дуже заплутані. Людина хоче одного, а виходить зовсім навпаки. Ви, наприклад, чекали, щоб син отямився і став на шлях істини. І на 15 років утратили сина. Я приїхала сюди для того, щоб знайти його. Ви гадали, що в такому містечку, як наше, йому буде тісно, що він лишився тут через упертість чи злість. Так. А може він відкрив для себе тут? Саме тут щось дуже цінне, про що раніше нема уявлення, і тому лишився? Пану Зенобію. У нього репутація доброго хірурга і порядної людини. Дім, куди він повертається після роботи, не заходячи дорогою до пивнички. І в цьому домі жінка, яка гідна його, у вільні хвилини він грає зі мною в шах. Ви уявляєте, самим начальником повітового управління міліції. А тепер збагніть, невже тутешні люди гірші від тих, що їх ви приймаєте у своєму домі? Прошу не говорити так. Шкода, що ви не побували тут одразу по війні. Руїни легко прибрати, а от коли б не було таких людей, як Анджей, хто б боровся із знахарством, вошивістю, пияцтвом, невіглаством, розкраданням суспільного добра, хто б обстоював хоч би оті квіти, що ростуть на базарному майдані, нову школу, нові будинки, асфальт на вулицях, щоб люди не втопали в болоті. Нарешті чорт забирає. Перепрошую. Хто подавав би добрий приклад іншим? Говоріть своїми словами, а не позиченими з газети. Буде виконано. Дорогою з вокзалу ви мали пройти повзнову школу. Гарне, чи не правда? А знаєте, як з нею було? Анжель це облагодив у воєводстві. Гроші знайшлися, гірше було з директором. Ніхто не хотів сюди їхати, глушина мовляв. Якось Анжей кудись подався, знайшов одного молодика з дипломом, котрого за кілька років перед цим буквально склав власними руками з маленьких шматочків і сказав йому, «Їдьмо, будеш директором школи». Та й привіз його до нас. Той хотів одразу взятися до роботи і питає, де школа. Анжей привів його на пустку між вокзалом та базаром, гупнув ногою об землю і сказав, отут твоя школа. І той лишився. І директорує. Важко було? Так було важко. І тепер важко, і буде нелегко. Але таке життя. Ось у чому річ. Не забирайте цього від Анжея. І від неї, і від неї також. Адже вона повірила Анжеєві. Не дивно. Тому що він ваш син. А чому... Анджей, на вашу думку, не зловжив її довірою, чи тільки тому, що він ваш син, а може він просто кохає її і все. Можливо, справді. Вони разом працювали, починали з нуля, з першого спільно купленого рушника. Навіть після тієї їхньої трагедії він лишився з нею та з нами. Ніхто не примушував, а лишився. Чи знаєте ви, скількох людей це змусило замислитися? Ми з чоловіком уявляли собі все це по-іншому. Та я не знала. Адже ми гадали, що він тут працює лише в лікарні. І через те... Я хочу вам ще дещо сказати, тільки не гнівайтеся. Я знаю Анжея вже 16 років. І мені відомо, що всі ці роки він чекав на вас. Вірив, що колись ви його зрозумієте та пробачте. Ну, а сьогодні, коли він повернеться, коли він повернеться, попросіть його, щоб, незважаючи на втому, він приїхав до моєї дівчинки. Добре? А вже ж. Дякую вам. Дуже дякую. Так? Тут. Тебе, Сташко. Так. Так. Так. Невже? Добре, гаразд. Іду. Чекайте мене біля книгарні. Щось сталося? Сталося? Цей бандит? Бандит? А, так-так. Так. так, так. Перепрошую. Ви на мене не гніваєтесь? Я не хотіла. Це якось саме. Я вперше в житті з матір'ю. Будьте ласкаві, не кажіть про це Анджеєві. Зенобі, скажи мені, скажи мені, ви хочете залишити в себе цю дитину? Що? Ні, мабуть, ні. Ми не маємо права. Коли б він був сирота, а ви... Не думали про те, щоб все-таки мати дитину? Так, ми думали, та все якось не могли надумати. Мені здається, що я змогла б допомагати вам. Розумієш? Я б не почувала себе такою непотрібною. Поговоріть про це з Анжеєм, коли він повернеться. Пробачте, може він... Скоро прийде. А ти хто? Я старенька, добра бабуся. Спи, маленький, спи. Так, це його мати. Чому вас це дивує? Перепрошую, але то вже моя справа. Ні, його ще нема. Але він, певно, незабаром повернеться. Так, ви маєте рацію, це дуже важливо. А вже ж передам. Ні, не забуду. На добраніч. Це хто? Телефонував якийсь громадянин щодо стадіону. А, знаю. Андже їм допомагає. Боюся я, Зенобі, страшенно боюся. Знаєш, коли той з міліції розмовляв телефоном, а втім... Ні, ні. А ти? Я? Я також. Хоча Андрій часто виїздить, до цього, знаєте, неможливо звикнути. Зенобіє, не кажи мені ви. Звертайся до мене інакше. Коли Андрій повернеться, гаразд, як хочеш. Знаєш, тепер після смерті чоловіка мені бракує його кроків на сходах. Коли проживеш разом стільки років, що ні, мені здалося. Ще й досі, почувши чиїсь кроки, я підходжу до дверей і вичікую, а потім згадую, що вже нема на кого чекати. Можливо, і справді людина живе лише доти, поки на когось чекає. Правильно, ви сказали про чекання. Адже я також щодня чекаю на Анджея. І особливо хвилююся, коли знаю, що в нього операція. Розумієте? Часом досить дрібниці. Раніше, невдовзі після весілля, я про це не думала стільки, скільки тепер. Так. Сама добре розумію, що не така жінка повинна бути поруч з Анджеєм. Він приїхав сюди. Ми познайомилися. Він був самотній, як і я. Я не думала, що він одружиться зі мною. А він одружився. Дитина прожила тільки два місяці. Я і сама мало не померла. Може, тому він і лишився зі мною. Коли ти нервуєш... Може, треба щось зробити. Зателефонувати, поїхати. Я більше не можу чекати, схлавши руки. Ти зробила все, що могла. Той пан з міліції обіцяв послати машину. Ми повинні тільки чекати. Сядь. Прошу тебе. Кажи далі. Я вже все сказала. Після того, що сталося, я вже ніколи не зможу мати дитину. Облиш, облиш. Я тільки тепер зрозуміла все. Розумієш все? Його і тебе, і те, що я втратила стільки років щастя. Цього... Цього вже ніколи. Я вже ста рази ну Ні, ні, не заперечуй. Я знаю, що так годиться, але не супереч. Я зовсім сама. Я належу до тієї генерації, що вже відходить назавжди. Прошу, не говоріть так, особливо при Анджеї. Він вас дуже любить. Мені страшно, що я лишуся сама того дня, коли це почнеться. І через те хотіла б... Але я мушу, як усі люди, перейти через це сама. Прошу, не кажіть, так дуже прошу. Нещодавно пішло життя кілька моїх близьких. Це було так, наче я відходила сама. Не знаю, як довго ще. Цього ніхто не знає. Я так боялася того, що знайду тут. Яку родину, яких людей. Ось я й боялася, але тепер... Справді, ви могли б... Так, дякую тобі. Від щирого серця дякую. Ви мені? За що? За те, що ти так голосно, так чітко сказала «ні». Я... Я тільки тепер. Іди? Так. Так, це він. Боже, було все. О, я не поспішаю, почекаю. А це хто? О, Слава Ісусу Христу і таке інше. Ми шанування паніко. Ви п'яні, прошу вас вийти. П'яні, трошечки за це до пекла не попадають. Справді, може, зачекаєте на вулиці? Чи прийдете іншим разом, коли буде чоловік? Та я ж не по ліки прийшов. А для розмови... Ви чули, що я вам сказав. А сказ... ви, бабуню, хто будете? Ага, матуся, вибачаюсь, ніби не тутешня, так? То ви, бабуню, помовчте, бо ми не полюбляємо, коли не тутешні втручаються в наші справи. Отак. Земко! Зенка, кинь трубку, кажу тобі! Кинь трубку. От! Зі мною так не можна, бо я можу образитися. Зволь сказати, де мій син? Де хлоп'ят? Немає тут ніякого хлоп'яти. Негарно, матусі, гарно. Сьома заповідь не украдь, восьма якомога ліпше сховай. Ну, я ж знаю, що хлоп'я тут. Від людей довідався, люди все знають. А коли поставиш чвертку, то більше, ніж треба розкажуть. Забирайтеся звідси, бо подзвоню до міліції. Негарно. Що ж це виходить? Ксьон злякає пеклом, вона міліцією, а порядній людині нема кому поскаржитись. Нема де знайти справедливість. Як же це так забрати від батька сина та Ви ще? Ви добре знаєте, чому від вас забрали, хлопчика. Ну? Коли б не мій чоловік, ваш син помер би. Божа воля й примхадолій. Ви били дитину до втрати свідомості. Отже, не божа воля. Ма, хлопець мій, я маю право навчати його розуму. Хлопчика, не дістанеш і квит. Не дістану, кажеш? Дуже розумна стала, Зенко. Раніше така не була. То моя справа. А тепер ти пані лікарева не так, як колись. Якщо ви зараз вже не припините. То що тоді? То що? Де хлопець? Ви туди не вийдете. Не війду можемо закласти! Я зараз землю не треба, я сама впораюся. Дуже прошу! Бабуня сама порається. А як? Чи не можна поцікавитись? Зараз дізнаєтесь. А коли я скажу пару слів, то ви дізнаєтесь дещо про свою невістку. Люди пам'ятають. Брехня, ніхто не має права. Брехня, то чому ж ви, бабуню, не надумали жодного разу приїхати сюди за всі ці роки? а? Сказати не треба. Це я вам скажу. Найпокірніше слухаю. Пані Зенобія, дружина мого сина. Згоден, що ж далі? Коли мій син її вибрав, то вона цього варта. Але в білій фаті до вівтаря вона не йшла. Розкажіть це тим, хто все доповідає за чарку горілки. А ще що? А те, що ви негідник. Скажи ще раз. Негідник. А ну, ще раз. Негідник. То я ж тебе зараз... Павло! Я не боюся його, Зеню! Він чудово знає, що він нагідник. негідник! Негідник? Негідник. Негідник. Негідник. Зеню, він пішов і більше не прийде сюди. І треба ж саме сьогодні, коли ви до нас приїхали. Пусте, Зеню, пусте. Я дуже задоволена. Ніколи б не подумала, що можу бути така смілива. Я боялася, це певна річ, але, виходить, я ще не така стара. А коли Андрій повернеться, нічого йому не кажи. Нічого, я сама. Так? Так? Так? Що трапилось? Так? Що трапилось? Кажи. Нічого. Нічого. Машину занесло. Ганджей, тепер він біля хворої, незабаром повернеться. Усе буде добре, мамо. Усе буде добре. Радіовиставу за п'єсою Єжи Красицького «Роковини весілля». Ролі виконували Галина Яблонська, Антоніна Максимова, Микола Шутько, Ян Козлов. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.